ناعوذ بالله من شرور النفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فنسيكم ما يجي يا اولى بتق الله فقد فاز من تقى كما قال الله تعالى في القران الكريم بعد انعوذ بالله من إن الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاضي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم مراقيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض فإن خير الكلام كلام الله أحسن هدهة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة فينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin yang telah menghidupkan kita dalam Islam. Kita telah dewasa dengan Islam. Mudah-mudahan kita semua mati dalam Islam. Amin. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat ilal nur daripada kegelapan jahiliyah kepada nur Allah kepada ilmu yang hak. Para jemaah yang kami hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu setiap pertemuan ada juga perpisahannya. Setiap yang dimulakan diakhirinya sesuatu yang terbaik insyaallah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selalu ingatkan umatnya Bagaimana pentingnya umat ini Senantiasa bertakwah Kepada Allah Di antara wasiat-wasiat Nabi yang terakhir Juga sebagaimana Disebut di dalam sebuah hadis Uusikim Uusikum bittakullah Nabi wasiatkan kepada umatnya Supaya bertakwah kepada Allah Lalu sahabat bertanya Bagaimana Cara yang terbaik untuk bertakrah kepada Allah Jawab Nabi kita Muhammad SAW ah, Apa saja yang kamu dengar daripada ayat-ayat Allah Sabda-sabda Nabi kamu dengar dan patuh Jangan banyak tanya Jangan banyak berselisih dengan firman Allah Dan sabda Nabi Muhammad SAW Wahinkahna Abdan Habasian walaupun apa yang disampaikan itu datang daripada seorang kulit hitam, seorang hamba abdi, seorang yang tidak ada kedudukan, seorang biasa, tetapi kebenaran itu datang dari Allah yang wajib dipatuhi, diikuti oleh setiap yang mengaku beriman kepada Allah Robb Alamin. Agama Islam satu agama yang begitu mudah difaham. Agama yang Allah sendiri telah memilih dia sebagai agama yang resmi, inna dina inna agama yang sah di sisi Allah hanya Islam. Lalu Allah ingatkan kita lagi wamayyab taki perul Islam adina falayyuk balad min wahhu fil akhirat min khasirin, yang bermaksud Agama yang sah di sisi Allah hanya Islam dan siapa yang pilih selain daripada Islam tidak diterima Allahumma alaamin. Womajbtqi dari Islam madainan, falaibqbal minhu, wahyu fil akhirat mina qasirin. Lalu Allah ingatkan kata kita lagi, wamajalla alaihim fil dini harus tak pernah Allah jadikan agama itu suatu yang susah, suatu yang payah. Tetapi, apa yang Allah takdirkan ke semua itu adalah benda yang mudah bagi kamu. Yuridullahu wikumu yusrah wala yuridu wikumu usrah. Allah sangat ingin kemudahan buat kita dan dia tidak suka membikin agama itu susah untuk kalian. Jadi mudah, Islam itu mudah. Yang penting cara kita beragama itu mesti jelas. Mesti mengikut apa yang Allah telah wahyukan ke atas kita dan telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sebagaimana telah difahami oleh para khalifah Rasulina al-Mahdiin memba'din. Ringkasnya sebagai seorang Muslim kita perlu tahu adab-adab beragama. Kita sudah ada agama, tapi apakah adab-adab bagi orang yang beragama Kalau kita lihat di dalam Quran Sudah banyak panduan daripada Allah Pertamanya Allah SWT telah ingatkan kita Ayat-ayat itu telah saya baca Islam ini agama milik Allah Dan tidak ada siapa dibenarkan untuk mengubah, suaikan Menambah atau mengurangkan sesuatu daripada Islam Itu pertama Yang kedua Allah ingatkan kita ya ayyuhallazina amanu la taqaddimu baina yadillahi wa rasulih wa taqallah innallaha samii'un 'aliim. Ini adab pertama. Wahai orang beriman, kamu tidak boleh mendahului kata-kata manusia, pandangan pakar-pakar manusia atau sesiapa pun daripada apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi. Artinya Sesuatu yang difirmankan oleh Allah Mesti diutamakan Kerana Allah itu awalun Wahua akhirun Yang dia paling pertama Maka apa yang difirmannya Mesti diutamakan Bukan pandangan Bukan pendapat Bukan nafsu Bukan adat Begitu juga Allah ingatkan kita di dalam surah yang lain, "Wahmakanah dimu'minin wallamu'minatin, iza qadallahu warasuluhu amra ayakun alamuqiyarat min amrihim, wama'ysillahu warasuluhu, fadzalladzallamubina." Tidak sepatut orang yang beriman pada Allah laki-laki atau wanita bila Allah telah putuskan tentukan sesuatu hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan sesuatu yang diamanahkan oleh Allah. Mereka masih ada pilihan selain Allah dan Nabi. Siapa yang pilih selain Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam memutuskan sesuatu hukum dari Islam, fakadzallah dolala mubinah. Apa itu dolah? Dol ini adalah yang bertentangan dengan hidayah. Bila kita sebut hidayat, sebelum saya nak menyentuh istilah Bagaimana kita umat Islam nak memahami istilah agama kita Mungkin kita sebagian besar umat Islam yang telah ditakdirkan Allah menjadi muhajirin di sini Artinya kita tidak orang muqim, kita bukan anak ansar, Orang ansar, orang Qatari Selain Qatari, muhajirin semua Mereka Ima muhajirin mu'akad ataupun muhajirin mustamir. Bererti muhajirin yang sementara waktu. Nah kalau kita lihat istilah agama. Yang mungkin orang Islam juga keliru. Saya yakin apa yang saya ingin tanya kebanyakan saudara boleh jawab. Ya. Saya minta kalau saya tanya tolong respon ya. Kalau orang sebut Allahu Akbar Apakah istilahnya Dengan kalimah Allahu Akbar Apa istilahnya Takbir Kan Kalau orang sebut takbir Fahamlah apa itu takbir Allahu Akbar Mana-mana pun kalau kita sudah semangat ya. Bila ada ucapan-ucapan yang bersemangat, takdir Allah alam nah, itu istilah ya Allah alam istilahnya takdir. Kalau orang sebut Subhanallah apa istilahnya tasbih. Nak kita nak paham ni. Kalau orang sebut Alhamdulillah apa istilahnya tahmid. Kalau orang sebut bismillah, apa istilahnya? Tasmiah. Kalau orang sebut la ilaha illallah, apa istilahnya? Tahlil. Jadi kalau orang tanya ada tahlil? Ada. Sebab ada tahlil. Maksud tahlil la ilaha illallah. Kalau campur-campur dah bukan. Haa. Bila kata tahlil hanya la ilaha illallah. Seperti mana pernah satu ketika orang-orang dari nusantara pergi haji, pergi umrah sampai di Jeddah, Pihak Memarik ataupun custom kadang-kadang ada cek juga apa yang kita bawa. Buku dia pun tengok buku. Buku yang kita bawa yang popular di Nusantara apa dia buku apa yang kita selalu bawa bersama kita dia lebih popular dari Quran apa dia buku Surah Yasin itu buku Surah Yasin itu tak boleh berpisah dengan kita jadi pihak-pihak pegawai tengok ini buku apa Yasin Yasin, dia pun buka tengok. Ini macam-macam ada dalam Yasin ni. Kalau Yasin, artinya yasinlah Yasin, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai habis. Ini macam-macam lagi sebelumnya, lepas itu tahlil lagi, lepas itu macam-macam lagi. wa Wa'ilah hukum pun masuk, semua masuk, kemudian dia kata surah Yasin. Tak betul lah kan. Kalau Yasin, Yasin saja lah. Kan? Ada lagi campurannya doa-doa alim. Mana ada doa alim yasim? yasin yasin Kita keliru. Jadi kalau orang tanya ada tahlil. Ada la inah inna Allah. Yang tak ada yang campur-campur itu. Kalau orang tanya ada talqin. Apa arti talqin? Apa arti talqin? Ini istilah ini apa erti talqin? Kalau orang kata ada talqin, apa jawapan kita? Apa-apa? Apa maksud talqin ini? Dalam sunnah Nabi ini ada talqin tidak? Ada tidak? Ya, fikir baik-baik. Ya? Dalam sunnah Nabi ada talqin tidak? Ada, Siapa kata tak ada talqin? Nabi bersabda laqtinu mautakum la ilaha illallah. Erti talqin mengajar. Bukan tak ada talqin. Hanya cara kita mengajar itu saja yang tak betul. Kita pasang skru itu tak kena. Nabi suruh ajar orang sebelum mati. La ilaha illallah. Kita ajar selepas mati Bukan teratalkin Timing tak betul Bukan, timing tak betul Kerana kalau orang sudah mati Khususnya sudah turun ke tanah Sudah dikuburkan Apa Allah firman dalam Quran Innaqa La tusmi'ul mautah Walatus mu manfil kubur. Engkau ya Muhammad tak boleh bikin orang yang mati itu dengar dan tak boleh bikin orang yang sedang dalam kubur dengar. Ini Allah yang bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kalau seorang yang pekak yang tidak bisa dengar. Dia berpaling wajahnya arah nak keluar masjid ini. Kau panggil dia. Ya Abdullah, ya Abdullah. Dia dengar tidak? Dengar tidak? Dia tak dengar. Karena dia dapatkan. Jadi Allah maklumkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Inna Kau tak boleh bikin orang yang mati itu dengar. Ini sebagai contoh supaya kita Jangan keliru tentang istilah Sekarang kita Bincang topiknya Hidayah Apa itu hidayah Apakah kita masih menunggu Satu hidayah dari Allah Apakah kita Masih menunggu Seorang Nabi Apakah kita masih menunggu Satu kitab selain Quran Tidak ada lagi Quran itu Last testament, final Ada old testament, Taurat Ada new testament, Injil Ada last testament Itu kita ada, mereka tak ada Yang old tak ada new Yang new ada old Tapi tak ada last Kita last untuk musaddiqa lima baina yadaihi minat-taurat wal-injil Satu kitab yang datang untuk membenarkan, mengkonfirmkan apa yang ada di dalam kitab lama, at-taurat dan kitab baru al-injil So kelebihan umat ini, dia ada satu kitab yang menggabungkan antara old, new dan last Lagi cantik Lagi sempurna Kemudian Allah memberitahu kepada kita Apa itu hidayah. Kita setiap-tiap hari Memohon pada Allah Tidak ada satu permintaan Yang lebih penting daripada Ihdinas siratul mustaqim Kita minta ya Allah tunjuklah kami jalan yang lurus. Kemudian kita juga diajar oleh Allah jalan yang lurus siratul ladzina an amta alaihim. Jalan yang pernah Allah beri kepada orang-orang sebelum kita yang Allah redai. Siapa mereka? Siapa yang Allah telah beri keredaannya? Kesemua kita orang ahli ilmu tahu. Ahli mutabik tahu. Ahli muqalik tak tahu. Ahli mutabik artinya orang yang beragama dengan ilmu bukan secara ikut-ikutan tetapi dengan ilmu kerana al-ilm qabla amal wal qaul ilmu itu datang sebelum nak buat sesuatu sebelum kita nak katakan sesuatu mesti diasaskan didasarkan dengan ilmu ilmu bukan pendapat ilmu bukan pandangan idea-idea opinion-opinion bukan Al-ilm Allah, wa maqala rasulullah Ilmu haqiqiyah Ilmu menurut syarat Ialah apa yang termaktub dalam firman Allah Quranul Karim dan apa yang termaktub dalam sabda Nabi Di dalam hadis-hadis sahihnya That is pure knowledge Ilmu yang sebenar Kita minta Allah hidayat. Eh dinas siratul mustaqim. Allah dah terun hidayat pada kita. Dan orang sebelum kita telah dapat hidayat Allah. Hanya kita ikut saja mereka. Kemudian Allah ajar kita. Qayril maghudubi alaihim supaya kita minta ya Allah kami tidak mau jalan orang-orang yang engkau murkai siapanya Siapa yang Allah murka? Siapa dia? Yahud. Kenapa Allah murka? Dia ada kitab. Dia ada nabi, kita ada kitab, kita ada nabi. Kenapa Allah tak murka kita? Kenapa Allah murka mereka? Kerana mereka adalah golongan yang talbisul haqq bil batil wa ta'tumul haqq wa antum ta'lamun ta mereka mengganti kebenaran dengan kepalsuan kebatilan mereka campur adukkan hak dan yang batil dan kadang-kadang sembunyikan yang hak dan mereka menyampaikan yang batil yang hak dari Allah yang datang dari mereka batil sedangkan mereka tahu yang mana dalam Taurat mereka tahu hanya dalam agama Yahud kalau kita tanya mereka mana sabda-sabda Musa dia tiada Dan kita tanya mana kitab Taurat pun tak ada sekarang. Dalam muzium saja. Kerana Taurat telah diganti dengan satu kitab namanya Salmud. Yang dikumpulkan oleh para pendeta. Pendeta mereka. Iqtazul Ahbarahum Warahbanahum Arbaan Mabintunillah. Mereka telah mengambil pendeta mereka Imam-imam mereka Ulama-ulama mereka Sebagai Tuhan selain Allah Walad-dolin Siapa dolin? Nasara Kenapa dia dolin? Kenapa dia sesat? Dia ada Nabi Isa Dia ada kitab Injil Kita masih kata mereka sesat Karena orang Nasarah sekarang kalau kita tanya mereka mana yang Injil yang asli pun tidak ada. Kita tanya mereka mana sabda Nabi Isa langsung tidak ada. Semua digabungkan dalam gospel Mark, Matthew, Luke, John. Dan sangat berbeza antara satu gospel dengan gospel yang lain. Dan bila you kaji lagi, sudah bapa enam buku mereka telah dihilangkan. Enam buku telah dihilangkan oleh mereka. Mereka pun sesal. Kalaulah orang Nasara sekarang. Nak jadi ahli kitab betul-betul. Nak ikut apa yang termaktub dalam Injil betul-betul. Dia buka Injil sekarang masih tak betul. Banyak Injil sekarang sudah tak betul. Ini contoh. Kita pula diingatkan oleh Allah. Bila kita kata ya Allah tunjuk kami jalan yang lurus beri hidayat pada kami Allah berkata, wa nahza sirati mustaqima wa an hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us uh, Allah ingatkan kita bila kamu minta Allah hidayat, pertunjuk jalan yang lurus, Allah jawab wahana hazar serati mustaqimah. Inilah jalan Aku satu-satu jalan yang lurus, yang benar, yang hak. Fat tabi'oh. Bila Allah dah tunjuk pada kita dengan turunnya Quran, lalu Allah kata ikut fat tabi'oh. Kalau sudah ikut, Allah ingatkan kita lagi. Wala Allah Akbar. Tengok bagaimana susunan ayat-ayat Allah sangat indah, kemas, solid. Tidak boleh diputar belitkan oleh manusia yang berakal waras. Yang nak cari kebenaran, dia tidak boleh keliru. Yang tak mau cari kebenaran, memang selalu keliru. Di mana kekeliruan kita? Kita tanya orang Islam awam, Sudah ikut jalan lurus? Sudah. Alhamdulillah. Wa anna haza syarati mustaqima. Fattabi'uhu. Dah ikutlah. Fattabi'u dah ada. Dah ikut. Sebab itu kita semayang kan? Kerana Allah suruh semayang. Nabi suruh semayang. Kita semayang. Kerana kita ikut. Selepas kita dah ikut jalan yang lurus, Allah bagi tahu wala tattabi'u sumula, jangan ikut lain jalan lagi. Ah, ini problem kita. Jalan Allah ikut celah-celahnya jalan lain pun sama-sama ikut. Ini yang mengkelirukan kita. Sudah dapat hidayat. Kerana Quran itu hidayat syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin nas, Al-Quran itu hidayah. Kumdara rasulab rasad da wa ahsanuhadi wa ahsanuhadi hadul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik pertunjuk contoh dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran dan sunnah Itulah yang dinamakan hidayah Apa saja masalah kita Tuan-tuan muslimat yang kami muliakan, Hidup kita ini penuh dengan ujian Penuh dengan masalah Karena itu adalah sunnatullah Itu sunnatullah nah no, dengan ujian wallanabluwannakum bishay'im minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi wath Allah telah berfirman kamu akan diuji dengan macam-macam bentuk ujian ketakutan ini ketakutan itu kelaparan kematian Kekorangan rezeki, kekorangan harta, macam-macam adalah ujian. Ini sunnatullah. Allah yang jadikan kita, Dia tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Dia ingatkan kita, Dia turunkan Quran sebagai panduannya. Dia utus nabi supaya nabi jelaskan kepada kita supaya kita tidak keliru. Lepas itu keliru lagi. Di satu keliruannya luar biasa, orang Islam minta Ustaz Minta supaya Allah bagi hidayat kepada saya huh? Eh, orang Islam minta hidayat lagi Hidayat yang mana yang mau cari? Islam itu adalah hidayat Quran itu adalah huda Sunnah Nabi Huda Ikut saja Saya yakin kebanyakan umat Islam sudah ikut. Tapi di samping dia ikut Quran dan sunnah, dia campur lagi dengan yang lain. Allah tak mau dia campur lagi. Cukup, cukup. Urusan ibadah mahdhah, urusan ibadah mahdhah cukup dengan Quran dan sunnah. Berhenti di situ. Jangan lagi campur tidak ada siapa yang lebih tahu ibadat kepada Allah daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu bentuk zikir yang lebih afdar dari zikir yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kau nak berzikir? Zikirlah. Zikir yang dapat hidayat itu mana? Zikir yang Allah perintah yang ditunjuk oleh Nabi. Cukup. Jangan buat zikir sendiri. Kita banyak jenis zikir. Kadang-kadang zikir awal tahun. Zikir akhir tahun. Zikir hari Isnin. Zikir hari Selasa. Zikir hari Rabu. Macam-macam zikir. Kita pun cek juga mana ada zikir yang Nabi ajar. Tahun baru tutup. Tahun lama tutup buku lama. Baru buka buku baru. Kita pun nak belajar juga. Kalau ada. Kalau ada. Baca. Kerana itu adalah huda. Betul. Kebetulan tak ada. Beliau tak ada apa nak buat. Nak diadakan juga. Apa salahnya. Benda baik. Ketika awak kata apa salah, sudah salah. Ketika awak kata apa salah, sudah salah. Ini agama siapa punya? Saya punya, Tuhan punya. Bukan, Allah punya. Kalau Allah tak membenarkan kamu buat sesuatu urusan ibadat tanpa izinnya, bagaimana kamu boleh buat? Tak boleh. Banyak lagi saya nak cerita... Kalau ingat baik saja sudah okey. Boleh buat tak? Boleh. Baik mesti berpandukan kepada Quran dan Sunnah. Kebaikan mesti berpandukan kepada wahyu bukan nafsu. Contohnya. Mengambil anak angkat bagus tidak? Bagus tak tuan-tuan? Bagus. Jaga anak angkat. Kebetulan pula ada orang ya, Telajak perhubungan mereka Telajak tidak halal Malu lepas lahirkan baby Ditinggalkan Depan masjid Tung sampah Zaman dulu Dia tak buat begitu Zaman jahiliah Dia terus tanam saja Tak mau tanam hidup-hidup selesai Ini tanam pun tak mau Dia campak dalam tung sampah lagi jahil daripada orang jahil dulu Tiba-tiba kita jumpa anak ini kasihan Betul tak? Comel pula Allahu Akbar Mata pula biu Allahu Akbar Bukan senang dapat cucu mata biu Ambil balik Kerana sayang kepada anak Anak sendiri tak ada Sayang memang cukup sayang baby ini Tukar nama dia Kita kena bagi nama Nama yang jumpa anak ini Contohnya Nama kita ini Hasan Nama pun bagus Nama pun Hasan Dapat anak percuma Pergi daftar Apa nama anak ni? Hussein bin Hasan ...nama pun baik-baik semua. Boleh tak kita namakan anak angkat itu... ...dengan nama kita? Boleh tak boleh? Itu niat betul-betul 100% bagus. Sayang anak nak jaga anak supaya dia besar pun... dia tidak keliru, dia tidak nanti nak cari lagi siapa orang tua. Bukan salah anak. Kemudian kalau kita mati harta kita pun dia boleh warisi semua 100% bagus. Tukar bin Boleh tak boleh Tak boleh You tukar bin saja Masukkan bin saja Rasulullah SAW bersabda Dan maksud hadisnya Seluruh malaikat Mengelanati orang Yang mentukar Nama seseorang bayi Dia bukan anak kita Anak angkat tak boleh bin kepada kita. Tak boleh. Walaupun niat kita cukup baik. Niat yang baik tidak membenarkan kita menukar hukum Allah. Tak boleh. Walaupun niat itu baik. Tengok. Istilah yang selalu kita guna kita keliru. Kita minta hidayat Allah. Bila turunnya ayat. Allah, wahana wa haza Sirat Mustaqim. Rasulullah SAW sedang ada di kalangan sahabatnya. Mesit Nabi tak macam kita, kita mesitnya dengan batu marmernya, atas batu marmer kapet lagi, atas kapet sejahdah lagi, macam-macam kita buat. Tak apalah, pula kerusi ada. Ramad Nabi, lantainya pasir. Lalu bila turun ayat Rasulullah pun ambil satu kayu dia garis. Garis satu garis dan dia baca, "Haza sirati mustaqim." Ini jalan yang lurus, straight alatul. Yang kita panggil tul-tul-tul kan. Itu alatul. Move forward. Straight forward. Jalan terus saja. Selepas Nabi dah tulis satu jalan. Satu garis yang lurus. Dia tulis lagi. Kata Rasulullah SAW. Kan. Kanan kiri. Kanan dia draw satu line. Kiri pun satu garis lain lagi. Kanan lagi. Kiri lagi. Kanan lagi kiri. Kanan lagi, kiri. Kemudian dia kata ini yang dinamakan subula Bila dah ikut hidayat Quran dan sunnah tak boleh lagi ikut selain itu Setiap penghujung jalan kanan dan kiri yang tidak lurus ini ada syaitan Sebab itu kalau kita tanya kepada orang Islam di mana saja mereka berada Hatta orang yang belum Muslim sekarang, security-security di mana? Airport di dunia sekarang. Kalau orang Muslim saja dia tengok muka Muslim macam ada abu-abu semua. Dia pun tanya lebih sikit. Apa dia tanya? Dia tanya, you belong to which group of Muslim? You Muslim group mana? Dia pun tanya Dia tahu You sunni kah You kah Dia tahu Ada tambah lagi Dia tambah lagi Apa dia tambah You tablighi kah Ataupun you salafi kah Oh dia tanya dan kita pun sering berjalan Dia tanya juga Kerana dia sudah ada list dia Dia tahu ini kumpulan You ahli sunnah kah? Ahli bida'ah? Dia pun tanya Kerana isu ini selalu kan Dibincang oleh kita Jadi dia pun kutip-kutip Dia tulis Jadi dia check you group mana? Kita beliri kah? Sufi ke? Semua dia ada. Kadang-kadang dia tanya kita, kita grup mana? Saya kata, saya sini. Dia cek-cek list, tak ada sini. Okey. Ini kadang-kadang dia nak tahu, you grup mana. Kalau kita kata, saya ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana kita tanya orang Islam, kamu kumpulan mana ini, grup mana? You tanya orang Pakistan, orang India, orang China, orang Afghanistan, grup mana? Mereka majoriti Hanafi tetapi ahli sunnah wal jamaah. Tanya orang Malaysia, Singapura, Patani, Indonesia, kamu grup mana? Kita pun ahli sunnah wal jamaah, tapi Syafi'i Betul tak betul? Syafi'i itu Dia Grup mana? Dia pun Ahli Sunnah Wal jamaah. Tak cantik Semua orang jawab cukup cantik Seragam Seiring Seragam suara pun sama Ahli Sunnah Wal jamaah Cantik Tapi Ucapan dia cantik Amalan dia bertentangan bila amalan dia suka bid'ah. Bila ada sunat ada bid'ah. Tapi dia kata ada bid'ah hasanah. Kalau betullah bid'ah hasanah wujud tak apalah. Kita pun setujulah segi istilah. Jadi lain kali orang tanya kamu, kamu kumpulan mana? Saya grup ahli sunnah wal bid'ah hasanah wal jemaah. Bukan kan senang. You pun senang, orang lain pun senang. Oh, okeylah. Kita tahu oh you group itu. You kena terus terang, jangan kelirukan diri, kelirukan orang. Ucapan kata ahli sunnah wal jamaah, bila ahli sunnah, dia tak boleh ada bid'ah. Ah. Kerana sunnah dengan bid'ah ah itu dia opposite, dia bertentangan. Kalau awak sadar kata awak seorang mukmin, awak tak boleh jadi seorang yang kafir lagi. Iman dan kufur tak boleh disatukan. Kalau awak kata awak seorang yang bertauhid, awak tak boleh lagi syirik. Syirik dengan tauhid tak boleh bertemu. Istilah again kita keliru umat Islam kadang-kadang sudah maju segi sains teknologi sudah maju tetapi segi kepahaman agama, akidah pun sampai sekarang keliru kadang-kadang satu tok guru mengajak kelas apa namanya ini kelas akidah ok pergi kedai buku beli satu kitab akidah Islam Alhamdulillah Hari lain pergi lagi. Kitab Tauhid. Beli lagi. Pergi lagi hari ketiga. Kitab Ma'rifat. Beli lagi. Pergi lagi. Jumpa lagi kitab Usuluddin. Beli lagi. Kita keliru. Apa itu Usuluddin? Apa itu Ma'rifat? Apa itu Tauhid? Apa itu Akidah? Kadang-kadang kita keliru. Kita ingat benda itu lain-lain. Sama saja untuk guru saja, guna istilah yang lain-lain, itu saja tapi kita orang awam keliru dengan istilah apa juga ilmu yang ada kaitan dengan ketuhanan, itu ilmu tawheed, akidah usuluddin, ilmu ma'rifat, sama saja lagi keliru bagi kita, Nusantara, ilmu sifat dua puluh Beli juga Semua beli Baca-baca macam ini Lain itu, lain itu tak nah, Sama saja Hanya kadang orang guna Istilah yang lain-lain Faham tak kita? Jangan keliru Kalau kita kata kita ikut Islam, Quran, Sunnah Ikut Quran, Sunnah Ibadah mahdu Tak boleh ikut selain Quran, Sunnah Setiap ibadat dalam Islam mesti dipandukan dengan La Ilaha illallah Muhammad Rasulullah buat kerana Allah lillah cara keifnya Muhammad Rasulullah. Kalau you buat kerana Allah keifnya tak ikut Muhammad Rasulullah, man amila amalan lai saalehi amruna fahuarodun. Siapa yang buat satu amal yang tidak diajar oleh Nabi, pandai-pandai dia buat sendiri, tidak diterima, tidak diterima. Dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah menceritakan lagi bahawa untuk umat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah beri mereka satu kelebihan keistimewaan di akhirat belum masuk syurga belum masuk syurga di yaumul mahsyar di hari penghisaban tiba-tiba ada satu kawasan di pada mahsyar ada suatu tasik macam tasik yang mana dan tasik air itu mengalir daripada syurga Keluar terkumpul di sini untuk umat Nabi Muhammad saja minum air ini yang dinamakan al-qowser. Inna aqtina ka al-qowser. Untuk umat Nabi saja, umat lain tak dibenarkan. Yang mana Allah sediakan macam-macam jenis, yeah. orang kata kap. Ataupun kita panggil gayung Ataupun kita kata oh ambil, apa kita kata Kap ini Jawan, ya. Lalu Nabi akan panggil Ummati Ummati Maju ke hadapan Minum air daripada telaga kausar ini Hak umat Nabi Nanti ada satu kumpulan yang dihalau oleh Allah Tak boleh Rasulullah tanya Ya Allah bukan engkau janji ini untuk umatku Allah beritahu kepada Nabi-Nya Betul Tapi engkau ya Muhammad tidak tahu Apa yang mereka buat selepas kewafatan engkau Mereka tak ikut lagi sunnah engkau Mereka telah menolak sunnah engkau Sebab itu mereka tidak layak minum air daripada Al-Qawth Dalam sahih Muslim ada Paksalah semua ada ini bukan rekaan Bukan tambahan ada. Sudah termaktub di dalam kitab sahih Al-Muslim Hanya sedih umat Islam akhir zaman Keliru lagi Dalam masjid-masjid dulu Dalam kita mempelajari tauhid ini Kita pelajari kitab mana? Andakah kita rujuk pada Quran untuk mempelajari ilmu kenal Allah? Kita apa kita pakai? Apakah kitab yang lebih popular daripada Quran satu ketika di masjid-masjid kita? Di Nusantara. Apa dia? Apa kitabnya? Ya? Ya? Dan itu orang untuk orang nyanyi punya. Satu kitab yang semua orang terdedah Orang tua-tua kita Kitab kuningnya dan kitab ulumuddin. Oh itu kitab hebat Quran pun kalah Keliru kita Bagaimana yang kita boleh Mendapat hidayat Allah Quran diturunkan sebagai sumber hidayah Kita tak mengikut Baca-baca Sudah dibaca Sudah hafal Sudah ditajwidkan Teranungkan Dipertandingkan Semua dah buat Yang belum mengamalkannya saja Quran dah baca tidak ada satu umat manusia yang baca kitab agama mereka lebih daripada orang Islam. Tak ada. Kita paling banyak baca kitab Al-Quran. Sampai tua. Daripada kecil sampai tua kita baca Al-Quran. Sampai tua tak faham apa yang kita baca. Ini luar biasa. Bagaimana Quran bisa membantu kita memberi petunjuk pada kita? Orang yang baca sampai tua tak faham. Ingat. Okay. Di barat ada seorang bekas padri. Bila orang cerita tentang Miracle of the Quran. Miracle dia nak tahu apa itu Quran dia baca. Dia tak erti alif bata pun tak tahu. Baca makna saja. Makna Quran saja dia baca. Dia baca, baca, baca. Semakin paham, semakin... Asyadu an ilaha illallah wa asyadu an muhammad rasulullah masuk Islam. Bukan dia saja masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dia baca, baca lagi. Dia berdakwah pula kepada kawan-kawannya, keluarganya. Sudah ratusan orang masuk Islam. Melalui usaha dia... Dia baru baca makna Quran... Dia sudah dapat hidayat... Dia sudah dapat mengislamkan begitu ramai orang... Kita yang fasih dengan Arab... Dengan tajwidnya... Dengan lagunya... Dengan pertandingannya... Sudah menang beberapa kali... Kalah pun beberapa kali... Satu orang pun kita tak islamkan... <tuh> Satu orang pun kita tak berjaya Bawa kepada Islam Kerana tak faham Kalau kita faham Fatihah saja yang Nabi pilih Sebagai Umul kita Cukup Umul kita bukan sebarang kita Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin apa artinya Sampai hari ini tak faham Kita ingat Allah itu Tuhan kita okay. Allah itu Tuhan kita Tuhan orang Islam Tuhan orang Arab Dia bukan Tuhan orang Cina agak? Ada Tuhan lain bikin orang Cina ya. Ada Tuhan orang lain bikin orang India agak? Kalau kita percaya syirik Ayat pertama Dan mengajar kita Alhamdulillah Segala puji dan pujian Lillah milik Allah Siapa itu Allah? Rob Rob apa? Al-alamin Tuhan yang menjadikan seluruh makhluknya Malaikatnya, jinnya Ya Lembunya, kambingnya Babinya, balik bayanya dia jadi, jangan kita fikir, tak ada Tuhan tak jadi balik bayar siapa jadi? Syaitan jadi. Allah Rabbul Alamin, dia jadikan. halal pun dia jadi, haram dia jadi, syaitan pun dia jadi. Jangan kita, dah, dah, syaitan bukan Tuhan jadi. Eh. Allah kata, dia yang jadikan segala-galanya Rabbul Alamin. Itu pun kita tak paham. Kita ingat Allah tu kita punya. Bukan. Allah itu Tuhan bagi seluruh makhluknya. Rabbul Alamin. Itu Tauhid apa? Tauhid Rububiyah. Semua manusia ada Tauhid ini. Orang Cina pun percaya Tuhan. India pun percaya Tuhan. Orang Nasara percayai Tuhan, Yahud percaya Tuhan. Hatta syaitan pun percaya Tuhan. Betul tak betul? Jangan kata syaitan tak percaya Tuhan. Eh jangan main-main, dia ni akidah lagi kuat. Bukan, selepas dia tak sujud pada Adam, apa dia kata pada malaikat yang lain? Kamu telah syirikkan Allah, kamu sujud selain Allah, saya saja iman akidah kuat. Adam pun saya tak mau sujud, saya sujud pada Allah saja. Hebat dia tu dia telok janggi dia pantai lagi. Allah uji kamu, kamu gagal ujian Allah. Saya yang betul-betul, ya, mentang pertahankan tauhid uluhiyah. Saya hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tapi dia lupa itu Allah perintah. <laughs> itu Allah perintah. Perintah itu tabut, ya, benda yang ibadat. Kalau dia suruh buatlah, bukan sembah Adam pun. Allah nak uji para malaikat patuh tidak dengan perintah Allah. Allah nak uji Adam. Masuk syurga. Makanlah apa yang disediakan oleh Allah. Jangan hampir pohon itu. Termakan juga. Dia gagal. Tapi ini semua perancangan Allah. Adam buat kesalahan. Iblis pun buat kesalahan. Betul tak? Betul, betul tak? Dua-dua makhluk ini buat kesalahan. Apa beza salah Adam dan salah Iblis? Apa bezanya? Kenapa Iblis sampai hari Allah tak maafkan? Kenapa dosa Adam Allah maafkan dia? Kenapa? Hah. Ini seolak cerita ni. Kerana Adam... Dia buat kesalahan kerana mengikut syahwatnya makan buah yang dilarang kerana syahwat nafsu makan. Iblis kesalahannya kerana dia kata kepada Allah anak kairuminul aku lebih baik dari Adam. Angkuh, sombong, ego, arrogant, pride. sebab itu Allah tak maafkan dia siapa yang ada sikap sombong angko karena itu adalah sifat Allah huwa mutakabbirun itu rida Allah pakaian Allah bukan pakaian makhluk kan nabi pun bersabda man kana fi qalbihi zaratan min al-qibr la taqlu jannah. La tadkhulna man kana fi qalbihi siapa yang di dalam hatinya ada sebesar atom penyakit kibir tak boleh masuk syurga Pak dari hadis itu ditanya apa itu kibir Adakah saya pakai baju mahal, tasud mahal, jubah mahal, jam mahal, kereta mahal, itu kibir? Allah SWT kata tidak. Pakailah apa nak pakai asa halal? Nak pakai yang mahal-mahal -maha pakai, jangan lupa keluar zakat, tak apa. Yang dikatakan kibir, batar al-haqam tenas. Rawahu muslim. Menolak kebenaran. Tahu ini perintah Allah. Nafikan. Dan menghina orang. Rem tenas. Macam syaitan, iblis. Menghina Adam. Angkuh. Pride. Sampai hari ini. Tetapi ada satu kisah yang saya nak tambah sebelum saya buka soal jawab. Supaya kita faham hidayah Allah itu. Kalau kita baca Quran, faham ikut. Memang indah. Cantik. Selepas Iblis dilanak oleh Allah begitu lama. Iblis tak puas hati. Dia berdoa kepada Allah. Tengok Tauhid Uluhiyah dia kuat juga. Dia masih memohon pada Allah. Ya Allah izin aku hidup sampai hari kiamat. Allah pun kabul. Dengan harapan tapi Allah lebih mengetahui. Supaya satu hari iblis taubat. Akhirnya sampai zaman Nabi Musa. Dia menyesal. Dia tahu Nabi Musa kalam Allah. Nabi Musa ada title. Musa kalam Allah. Yang boleh bercakap dengan Allah secara direct. Dia pun jumpa Musa. Musa tolong aku. Aku ni nak taubat. Memohonlah kepada Allah You cakap Allah direct kan, Cakap dengan Allah Saya nak taubat Musa pun tak boleh janji Dia kena tunggulah apa signal dari Allah Dia boleh rusak Dia pun memohon kepada Allah Allah kata Saya sedia maafkan dia dengan syarat Beritahu pada dia Cari di mana Nabi Adam dikuburkan Suruh dia sujud Dengar Nabi Adam, no way, no way. Dia ingat Allah lupa, Allah tak lupa. Itu saja sebab engkau dilaknat. <laughs> Kalau awak mahu bertawabat, awak kena buat apa yang awak tak nak buat. Duduk. Dia ingat Adam yang cerita dah habislah, lama dah habiskan. Adam pun dah mati. Jadi habislah cerita Adam, Allah tak lupa. <laughs> Saya perintah kamu untuk sujud pada Adam pergi. Dengan nama Adam, no way, tak boleh. Waktu hidup pun saya tak mau sujud, sudah mati lagi tak mau. Angkoh lagi, perai pernah sangkut sampai hari ini. Sekarang saya ingin tanya tuan-tuan, kita ada umat Islam yang tak sujud pada Allah tak? Ada tak? Umat Islam yang tak sujud pada Allah ada tak? Ada tak? Agak-agak ada tak? Agak -agak Qatar tak ada. Kalau di Indonesia ada tak? Malaysia ada tak? Yang orang Islam tapi tak semayang. Saya memang pernah jumpa orang Islam tak semayang. Saya kata berapa lama? Memang tak semayang dari dulu pun. Bukan lama. Saya pun tak ingat berapa lama. Mungkin. Cuba kita ingat. Syaitan dilaknat oleh Allah bukan tak mau sujud pada Allah, tak mau sujud pada Adam saja. Kita kepada Allah pun tak mau sujud. No time, busy. Sibuk. Mesyuarat sini, mesyuarat sana. Pukul bola sini, pukul bola sana. Itu ada time dengan Allah, tak ada time agak-agaklah kalau kita bertemu dengan syaitan kita lebih terer ke dia lebih terer ke dia pun terkejut tau tengok perangai kita kamu manusia ini jasadnya lah. aku jahat-jahat pun saya tunduk pada Allah yang saya tak mau tunduk pada Adam saya kamu dengan Allah pun tak mau tunduk sebab itu kalau kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim syaitan tak lari sebenarnya yang baca itu lagi syaitan ini contoh sejalan. Ya. Banyak cerita yang kita boleh bawa. ya Sebab itu Allah Subhanahuwata'ala ceritakan bahawa dalam Quran ada kisah, ada banyak cerita, dan cerita dalam Quran itu hak ibraatul ulil albab, pengajaran bagi mereka yang ingin. Ya, mengkaji apa Kisah-kisah dalam Quran Semua itu pengajaran Tidak ada satu kitab lagi Tuan-tuan dan para muslimat Yang kita boleh kata Original lagi daripada Quran That is the miracle of the Quran saya selalu kejumpa orang yang belum Islam saya kata I'm very proud saya pun kata proud juga tapi bukan proud nak tunjuk-tunjuk tidak -tunjuk kerana kita orang Islam ada satu kitab yang asli sampai hari ini original copy kalimahnya ayatnya semua sama di China you pergi sama dia baca yang sama. Orang kalau hafal Quran di China, hafal Quran di Afrika, hafal Quran di Norway. Kalau kumpul semua sama. Tak ada satu ayat pun ketinggalan. You tak boleh jumpa dalam agama lain. Yang mana kitabnya tak berubah. Kecuali Quran. Unaltered. Tak ada satu yang bertukar hister medical dan Al-Quran. Dan dia jadi sumber hidayah, panduan hidup bagi orang yang bertakwa. Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Huda, kitab ini huda. Tak payahlah kita minta ya Allah bagi hidayah aku tak mau baca Quran. Bukan. Ya Allah, bagilah hidayah tak mau ikut nabi. Bagaimana nak dapat hidayah? Bukan cakap tak seperti bikin minta mau dapat hidayat Allah turunkan Quran tak mau ikut Allah utus nabi tak mau ikut ini sebagai contoh saja memang kisah-kisah di Quran luar biasa saya setiap tahun mengulang kaji Quran selain daripada kita khatam segi kiraatnya. kita juga mengkaji ayat-ayat Allah tiap tiap tahun kita bila kaji Jumpa lagi suatu jawapan. Jumpa lagi satu jawapan. Ayat dah ada. Tapi tahun dulu kita baca. Kita tak ada masalah itu. Sebab itu kita tak ambil berat tentang makna dia. Tidak klik. Tidak klik kerana kita tak menghadapi masalah itu. Bila tahun ini ada satu masalah. Baca satu round lagi. Jumpa ayat yang sama kita baca. Baru klik. Oh, Masya Allah. Ada jawapannya. Saya bagi contoh yang terakhir. Bagaimana pentingnya kita baca Quran dan faham. Yang dikatakan sebagai petunjuk khuda. Hidup di dunia ini, kita tak boleh hidup satu orang. Mesti bermasyarakat. Betul tak? Jangan anggap awak boleh hidup seorang. Baju yang kita pakai ni, yang kita beli ni, sudah berapa orang buat baju ini? Berapa orang buat? Tak tahu, beratus orang dah buat. Daripada mana datang benang dia? Kacau cari. Daripada mana datang benang ni? Bagaimana dia dijadikan suatu pakaian? Kemudian bagaimana pula datangnya warna ini? Sudah berapa proses Kajian, kajian Orang ini jumpa, ini orang ini sampai, ini jumpa Gabung sini, gabung sana, Jadi pakaian Kan? Tak boleh hidup seorang Tengok Quran Jadi panduan hidup Selepas suratul fatihah saja Yang ada Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma Wa Wasifatihi, semua ada Dalam fatihah saja yang kita tak sedar. Lepas itu bila datang al-bakara Allah cerita sifat orang beriman awal-awal. Selepas itu Allah cerita sifat orang yang kafir. Betul tak betul? Selepas itu Allah cerita sifat orang apa? Orang apa? Orang munafik. Sampai ayat munafik. Paling panjang Beriman Kerekat senang Kafir pun senang Tetapi sampai Munafik Ayat dia panjang Kenapa? Kerana hidup di dunia Kita tak boleh berpisah Dari tiga kumpulan manusia The good The bad The ugly Yang good Beriman The bad Yang kafir Yang ugly Munafik Munafik ini Dia Allah bayangkan mereka Rasulullah ceritakan mereka sebagai Zul wajahin manusia yang ada dua muka Tonton ajak agak you jalan-jalan jumpa satu kawan dia jalan ke sana muka dia tengok you Ustaz dia jalan ke sana dia jalan menuju jalan dari belakang you tengok dia tengok muka-muka dia jalan tengok you lepas tu you jalan potong dia muka dia tengok you lagi apa you rasa bagaimana rasa manusia ke dia agak-agak dia manusia tak pelik kan you mesti lari ingat. berlari masuk rumah atau jumpa tok guru tuk guru, aku jumpa jin aku nampak caitan depan pun ada muka belakang pun ada muka ini bukan manusia nama dia Betul tak? Nabi kata, orang munafik di hari kiamat, Allah bangkitkan mereka dengan dua muka. Kerana dia hidup di dunia bermuka-muka. Bila saya ceritakan tentang sikap orang munafik, sikap the disbeliever, sikap orang believer. Saya jumpa satu kumpulan psikologis daripada Canada. Satu kumpulan Ahli psikologi Datang ke Malaysia Jumpa kita nak bincang Tentang Masalah Kebebasan agama Saya kata Ada sangat berbeza Kebebasan agama Dan kebebasan Islam Dia pun keliru Apa beza agama dengan Islam pula saya cerita satu per satu, saya cerita perangai manusia. Dia dia tanya, "Buku mana you baca?" Yang you boleh tahu sifat orang munafik, begini psikologi mesti kaji. Sifat orang yang betul begini, sifat orang tak betul begini, sifat orang pura-pura begini. Saya kata, "Isri tin inau buku." Buku mana dia kata? Kita pun tak pernah dapat detail begitu dalam kitab-kitab yang kami kaji saya kata Quran saudara Tuhan yang jadi is God's book is divine guidance tapi hidayah Allah yang bagi bukan kita kita hanya sampaikan memang kalau dalam pembahasan ilmiah kalau you guna Quran cukup sehingga katakan siapa yang kata begini katakan pada had burhanakum in kuntum shadiqin tunjuk dalil tunjuk dalil jangan cakap mana dalil kamu kita cakap ada dalil mereka cakap dalil tak ada itu beza kita dengan dia dalil kita kan dalil kita huda daripada Allah Al-Quran dalil kita huda dari Nabi Muhammad sallallahu begitulah secara ringkas jemaah muslimin dan muslimat yang ingin saya sampaikan dan saya mempunyai niat juga akan beri laluan mungkin 10 15 menit dalam sesi soal jawab kalau ada dipersilakan. Tafadhol. Jadi buat kami kadang sering orang berpikir pertama kali sebagai motivasi ingin mengucapkan segala puji bagi Allah atas nikmat taufik hidayah dan inayah. Artinya apa? Perbezaan dari kata ini Taufiq, hidayah, inayah Walaupun kalimah itu Istilah-istilah yang membawa makna yang bagus Bukanlah salah Tetapi muqaddimah begitu Tidak dipakai oleh sunnah Nabi Muhammad senang -senang. Saya lebih menggalakkan Umat Islam kalau dia ingin Ibtiba Ikut pertunjuk ikutlah apa yang Rasulullah pilih itu pilihan yang terbaik ya. tetapi kita tahu apa itu taufik, apa itu hidayah apa inayah kita faham tetapi bukan cara Rasulullah semula menggunakan istilah itu ya. jadi secara mudah gunalah Qutbatul Hajah itu sebaik-baiknya Karena itulah pilihan Nabi ya kerana khutbah hajah mengandungi macam-macam pengajaran. Supaya bersyukur. Supaya merendah diri minta pertolongan Allah. Supaya minta maaf kepada Allah. Ya, jangan kita anggap kita ini betul selalu ada juga kelemahan kesalahan. Dan minta Allah supaya bantu kita. Mempersihkan hati kita dari segala perasaan keburuk. Niat-niat yang tak betul. Dan supaya Allah bantu kita, supaya kita tak buat aktiviti yang tidak mendatangkan manfaat. Amalan-amalan yang tak diterima Allah, kita tak mau. Itu semua bagus, itu lebih afdal, lebih baik. Saya memang suka kalau apa juga kita nak buat, jadikanlah Nabi sebagai ikutan. Ya. Nah, kalau ada soalan yang lain, tadal. Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Cantik sedikit ya saudara sekejap Cara saudara Memberi salam Itu cantik Supaya kita paham Assalamualaikum Atau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kadang-kadang Kita terlupa Kita tambah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Itu bukan datang dari Nabi jadi pilih yang diajar oleh Nabi Kalau nak tambah boleh Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ma'firatuhu Ada Dalam sunnah Tapi hita Allah tak ada Sebagai peringatan silakan. So, saya ada soalan ini Manakah yang lebih utama dakwah kepada orang-orang kafir Atau kepada orang Islam Muslim yang masih ibadah syirik dan bidah. Mana yang lebih utama? Kedua-dua itu penting. Hanya istilah yang kita guna tak tepat. Sesama umat yang sudah terima Islam, kita tidak namakan dakwah. Memakaikan istilah dakwah kepada orang sudah muslim tidak tepat. Sesama umat Allah perintah kita wazakir fa inna zekratan fa al-mu'minin. Or oh, umat Islam umat Ijaba tak perlu diseru lagi sudah Muslim. Hanya dia lupa lalai bagilah peringatan. Itu yang Allah sebut dzikir. Dan ayat surah Al-Khujurah pula, Allah ingatkan kita, إِنَّ مَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَىٰ فَأَسْلِهُ بَيْنَ أَخْهَوَيْكُمْ Islah. Istilahnya, sama umat Islam, kita islahkan. Memperbaiki keadaan kita. Kerana sudah Muslim. Tak perlu dakwah tadi. Ataupun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, Adinu Ad Nasihah. Agama itu nasihat, nasihat menasihati. Ah itu tepat. Kepada orang yang belum Islam baru kita panggil da'wah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Itu dituju kepada orang yang luar Islam. Dan biasanya kita bersama orang yang belum muslim, kita lebih senang panggil mereka belum muslim. Jangan kafir, eh kafir. Jarang nabi panggil eh kafir. Enggak ada. Dia ya, kafir tak ada, dia ada. Hanya bila orang sudah menentang Islam. Dia tahu apa yang hak. Dia sembunyikan yang hak. Ha, itu orang yang kafir. Kebanyakan orang yang belum Islam tak tahu apa itu Islam. Dia ingat Islam ini untuk orang Arab sahaja atau campur orang Melayu. Ha, dia ingat Islam itu untuk kumpulan ini saja. Dia tak faham betul. Saya pernah jumpa. Bangsa saya. Yang menyaga di perkampungan orang Islam. Di Malaysia. Dia pun umur sudah hampir 70 tahun. Sudah ada cucu. Bila saya jumpa dia. Saya tanya. Ya khabar? Apa khabar? Dia pun jawab. Cakap Melayu pun fasih. Alhamdulillah. Kita pun tanya. Uh, kau tahu dah apa itu Islam? Tak, tak. Kau ada pelanggan-pelanggan yang orang Islam banyak. Yang beli barang dengan dia, semua hutang dengan dia, semua orang Islam. Makan. Tetapi, dia tak tahu apa itu Islam. Kerana orang Islam tak pernah sampaikan Islam, ajak kawan ini tentang Islam. Faham Faham tak? Kita kawan-kawan ada juga yang belum Islam. Pernah tak kita ajak dia kepada Islam? Tidak juga. Itu kalah kesalahan kita. Sebab itu dia tak masuk Islam. Dia masuk Nasrani. Kerana orang Nasrani ajak dia. Kita tak ajak. Mungkin. Nabi di zaman dia kalau orang musyrik Makkah buat sesuatu yang baik dia dia ucap apa jazakallahu khairan dia juga hamba Allah dia ucapkan kalam kalam jazakallahu khairan kalau ada orang yang belum muslim bersin apa nabi doakan ya hidiikumullah kita doa pun tidak doa kepada orang yang belum Islam pun tak buat hanya menghukum Eh kafir Eh kafir eh, Bagaimana orang boleh tertarik pada Islam You dah hukum dia kafir Jangan hukumnya Allah beritahu pada kita Mereka ini kaum yang tak tahu Zalikabi annahum qawmun ya layak namun Jangan hukum orang kafir sehingga Dia betul-betul menolak kebenaran Dan menentang kita Baru kita kata dia kafir Dia umat yang tak tahu tanggungjawab kita memberitah. Faham. Tapi untuk berdakwah pada orang yang belum Islam, kita kena ada perasaan rohama kasih sayang. Kalau kita tak ada perasaan kasih sayang, buat apa kita nak ajak dia? Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah untuk membawa kasih sayang, rahmat kepada orang. Kita gagal kerana kita tak ada perasaan sedikit pun kepada mereka yang kita ada hukumnya. Ini ahli neraka, kita insya-Allah syurga. Kalau masuk neraka pun seminggu keluar. Alhamdulillah. Enggak, ini dah kekal lah. Ha, belum tentu. Allah berfirman. Wa kadzalika ja'annakum ummatan wasatan li takuna syuhadaa'a 'alan nas wa yakuna rasulukum syahida kamu umat Islam jadi umat pertengahan saksi kepada seluruh manusia yang hidup sekeliling kamu di akhirat nanti nabi akan jadi saksi kepada kita dia telah sampaikan Islam kepada kamu kamu telah mesti sampaikan kepada orang lain sampai atau tidak Sehingga dalam hadis menceritakan Di akhir zaman nanti Di akhirat nanti Bila Allah panggil Nabi Nuh AS, Allah tanya Ya Nuh Allah lebih mengetahui Tapi dia tanya Kau sudah dakwah kepada umat engkau atau tidak Nabi Nuh kata sudah Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dia berdakwah Berapa banyak umatnya tak sampai sembilan puluh orang. Sembilan puluh lima sembilan ratus lima puluh tahun berdakwah tak sampai sembilan puluh umat. Allah tanya dia sudah berdakwah dia kata sudah. Allah tanya umat Nabi Nuh adakah Nabi Nuh sampaikan dakwah pada kamu umat Nabi Nuh kata tidak. No tak mau mengaku ini dialog dalam hadis saja. lalu Allah panggil Nabi Nuh mana saksi engkau yang kata engkau telah berdakwah Nabi Nuh kata Ya Allah saksi aku umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kita dipanggil sebagai saksi bila kita jadi saksi Kaum Nabi Noh kata bagaimana dia boleh jadi saksi Dia tak hidup di zaman aku Mana dia tahu Mana kita hidup di zaman nuh? tu okay. Lalu Allah tanya kita Apa hujah kamu Sekarang kaum Nabi Noh kata Nabi Noh tak sampaikan Nabi Noh kata dia sampai Kamu dipanggil jadi saksi Kamu kata Nabi Noh sampai Bagaimana kamu boleh jadi saksi? Lalu kita baca ayat Quran. Ya Allah. Kami tahu kerana dalam Quran kitab-Mu telah sabit bahawa Nabi Nuh telah berdakwah kepada kaumnya. Itu dalil kami, hujjah kamu. Kita bukan sebarang umat, khairah umat, umat yang teristimewa. Kerana kita umat, umat amal ma'ruf, nahi mungkar, umat dakwah. Faham, saudara, ya? InsyaAllah, kalau kita belum, mesti ada azam dari malam ini. Saya mau berdakwah. Tapi mesti baik-baik dengan orang dulu. Jangan pergi orang, you tak masuk Islam, saya bunuh kau. Jangan sama-sama. La'iqrah hafiddin. Tak ada paksa berantama. Itu cara kami. Jumpa orang buka Islam. Cakap. Alhamdulillah. Sudah ribuan orang masuk Islam. Boleh lagi. Ya, itu jawapan saya. Soalan satu. Tapi saya kena jawab panjang sikit. Ya. Siapa yang kalau dari Malaysia pulang ke Malaysia. Jumpalah kita. Hadirlah markas kita. Ikutlah aktiviti kita. Supaya kita sama-sama ambil bahagian dalam dakwah. Ya. Kerana setiap kuliah kita umumnya ada saja orang yang belum Islam yang ikut. Yang Chinanya, yang orang putihnya, yang orang Afrikanya, datang ke tempat itu. Yang dari Perancisnya, ya, dari Spainnya, semua kita jumpa. Kadang mereka ingin tahu tentang Islam sampai 12 malam kita masih berdakwah lagi. Oh no problem. You tak mau tidur, kita pun tak payah tidur, tak apa. Kerana Islam kita tak tidur. itu semangat yang perlu ada pada kita. Ada soalan terakhir. Tidak ada sebelah sini, sebelah sini, sebelah kiri saya ada soalan terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah Soalan yang baik dari saudara kita Kadang-kadang ada juga pendakwa-pendakwa Pencerama-pencerama para kiai kiai. Bila dia membawa kisah Dalam ceramanya Dia bawa kisah Israeliyat Nabi Muhammad SAW Pernah ingatkan umatnya Cerita-cerita Israeliyat ini Tidak boleh kita tolak semua Tidak boleh kita terima semua yang tak bercanggah dengan Nas kita terima Yang bercanggah kita tak terima Jadi Nabi juga mengiktirafkan bahawa Cerita Israelia ini ada juga yang betul Kerana, apa? kerana banyak Nabi diturunkan pada mereka Mereka lebih tahu tentang kisah-kisah para Anbiya daripada kita Ini satu-satu umat yang begitu banyak Nabi diutuskan pada mereka Iaitu umat Bani Israel Mana-mana yang tak bercanggah dengan akidah Islam Tak bercanggah dengan hadis yang sahih Kita boleh terima No problem Yang bercanggah kita tak boleh terima Ada mereka cerita Nabi itu berzinak dengan anaknya Kita tak bolehlah terima Ada kisah-kisah Israel yang cerita sampai Nabi itu berzinak mana boleh kita tak terima Itu cerita mereka tak hormat Nabi Nabi pun hormat Dia tak suka dia bunuh Minta lagi Tuhan Bagi Nabi bau Allah hantar dia tak suka bunuh Sampai kalau satu Nabi yang dia suka Okey lah ini okey Ini satu sikap Bani Israel Jadi bukan tak boleh Terima kalau tidak Bercangkahan Ya, kalau bercanggah kita tawakuf di situ ya, Jemaah muslimin dan muslimat kita sedar Esok bukan hari cuti Malaysia cuti esok Indonesia cuti esok Qatar esok kerja Mungkin kita kena pulang awal rehat Saya juga besok pagi berangkat pulang ke Malaysia ya, Kerana lusa pagi ada lagi acara kita hanya minta suhajah jangan lupa doakan kita supaya Allah beri kesihatan pada kita. Supaya Allah juga beri hidayat pada keluarga saya yang belum Islam. Ada juga keluarga saya yang belum Islam. Hanya Alhamdulillah ibu saya sebelum dia mati dia terima syahadah. Hmm? Tapi adik-beradik saya yang lain belum lagi. Tapi pendekatan Alhamdulillah. Di waktu yang sama, kalau macam saya sebut siapa yang khusus yang dari pulang, jangan kita datang ke sini sudah dapat kesedaran pulang ke Malaysia kita tidak follow up, follow up. Kuat benda yang baik kena berjemaah baru kita kuat. Kalau sendiri sendiri memang lemah. Sebab itu Rasulullah SAW. Alaihikum berjemaah, fa'inar jamaah ya rahmat, wa firqa azza. Tentang cara berdakwah macam-macam. Siapa yang ada ilmu dengan ilmunya, siapa ada tenaga dan tenaganya, siapa ada harta dengan hartanya, dakwah ini dia macam-macam. Sengorang dia tak mampu cakap, tapi adanya kelebihannya segi Rasul, dia infak visa birinah supaya dakwah itu terus hidup, insyaAllah Allah. Ya. Aktiviti kami selain dakwah tu bagi kami kita ada rumah anak yatim, anak fakir miskin, untuk ibu tunggal, untuk orang tua di satu markas kita di Syalam, kita ada mahatahfiz kita. Ini dua pusat di bawah jagaan kita. Kita yang adakan, kita yang asaskan selain dari dakwah. Karena bila kita dakwah orang susah, kita kena bantu. Orang nak tempat tinggal, kita kena mudahkan. Itulah cara yang kita berdakwah Bukan bisa-bisa saja -bisa, cakap-cakap kosong Tapi biar cakap itu ada isi sedikit ya? Jangan cakap Oh Allah bantu kamu Dia pun lapar Berkasih makan dulu Lepas itu kata Ini rezeki dari Allah ha, Dia boleh terima Tapi kalau dia lapar Terima makan Kita pun berdakwah sampai satu jam Suruh dia doa lagi Lepas itu kata Tuhan akan bantu kamu Dia lapar Mana dia tak nampak bantuanku Lepas saja kasih makan, lepas saja kenyang. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Ah, ya betul tu. Saya sudah makan. Nah, itu dakwah bukan, bukan susah. Senang. Kalau apa, kasih makan dulu. Kan, sambil tu kita nasihat dia. Begitulah peringatan kami jemaah Muslimin dan Muslimat. Jangan lupa seperti kita akan doakan untuk kawan-kawan semua di sini Supaya Allah beri kejayaan pada kita, terima amalan kita Maafkan sekadar kesalahan dan kelalaan kita insyaAllah dan sama-sama kita jaga ukhuwah al-islamiah yang Allah telah beri kepada kita innama al-mu'minuna orang beriman semua adalah saudara dunia sampai akhirat wabillahi tawfiqi wa al al-aqidah wa al-hamdu lillahil wa ya bihamdik asyhadu an illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh